أما بعد فجرام نكتل بر ما دستورت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رث عن الواس فات إسلامي كثان ته عن الواس الجاشت السادس دوثت الجاشتي من استهزأ بشيء من دين من دين الرسولي أو ثواب الله أو عقابه كثر دوثت كش تالت مدشكا بري فيسس e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam ose me diçka prej shpërbimit ose dënimit të Allahut subhanahu wa taala ai ka bërë kufër do të thonë ka dalë prej islamit. Wa dalilu qauluhu taala dhe argumenti për këtë është fjala e Allahut të lartësuar wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab pra nëse i pyet ata do të thonë Ne vetëm talëshim dhe luanim Kull e billahi wa ajatihi wa rasulihi këntum të stahziun Thuaj a me Allahun me ajetet e ti dhe me të dërguarin e ti ju taleni La ta të dhiru mosu arsjetoni Kad kafërtum bada imanikum Ju keni bëku fër pasi që ishit besimtarë in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifatan nu'adhibu ta'ifa do të nëse ja falim një grup i përjus, një grup tjetër do ta dënojmë bi annahum kanu mujrimin sepse ata ishin kriminal. Do thotë kjo është ajo që ka thënë autori rahimahullahu ta'ala. Pra për mend të disa herë gjatë këtij libri se kufri është mund të jetë me besim, mund të jetë me fjalë, mund të jetë me veprë, mund të jetë edhe me dyshim. Ky anulues këtu, ky lloj kufri, domethan anuluesi islamit edhe i imanit të njeriu, ka baje me fjalë. Domethan me thallje me fjalë, por mund jetë edhe me veprë. Do ta sqarojmë më vonë, insha Allah. E, nuk ka dyshim, thëtë se cili prejushe di, se shtyllat e imanit janë gjasht, edhe të gjitha ato shtylla janë të patitërësueshme, edhe janë të pandashme prej njëra tjetërës. Pra nuk ka mundësi që dikujt të i realizohet imani, edhe nuk i bëhet imani i vlefshëm, edhe i pranuar, nëse nuk i beson të gjitha këto tjetërës, e nëse nuk i realizon do të thonë të gjitha këto gjashtë shtylla të imanit. Pra nëse e mohon njërën prej atyre shtyllave, do të thotë se i ka mohuar të gjitha. Nëse pra imani pranohet vetëm nëse i beson edhe i pranon edhe i realizon të gjashtë shtyllat e imanit. Imanin këto gjashtë shtylla pran besimin në Allahun, besimin në melekët, në meleket, në librat, në pejgamberët e Tij, besimin në ditën e gjykimit edhe besimin në caktimin e Allahut janë këto gjashtë shtylla të imanit. Edhe imani ose besimi në to bazohet në madrim, edhe në dashuri të plot ndaj Allahut edhe ndaj, do të them, për nga merve librave të Allahu të kështu me radhë. Pra, besimi për të qenë i zbatuar, për qenë i plëcuar besimin në njërën për aty në shtyllave, pa tjetër duhet bazohet në madhrim, në respekt, në vlerësim, dhe më thanë tasaj. Se madhrimi, dhe thot madhrimi i këtyre shtyllave, madhrimi i besimit, madhrimi i tëuhidit, pra më përgjësi madhrimi është baza e të uhidit thët baza mbi të cilën ndërtohet të uhidit kurse talja me diçka për e këtyre përqeshja e këstu me radh ajo është e kundërt e kësaj të më thanë të regonë se nuk ka madhrim edhe nuk ka iman në ta ka thonë shekhul islam e shekh e, e saadi rahim e Allah më thanë djetari i madhë, djetari i kolosal, djetari të fësirit, Abdurrahmanes Saadi, Rahimahullahu ta'ala, thot, in në listihza e billahi wa rasulihi kufrun. Dëmë thënë, talja, me Allahun edhe me të dërguarin e ti, është kufr i cili e nëzir njeri unë prej fesë, sepse baza e fesë ndërtohet mbi madhrim ndaj Allahut, madhrim ndaj fesë të ti dhe ndaj për nga merve të ti. Kërse talja me diqka për e kësaj, është më huës, ose është kundërshtim me këtë bazë. është në kundërshtim me këtë bazë mbi të cilën dërtohet feja. Aja është madhrimi. Edhe talja, dhe më thënë, e anullon këtë besim në mënyrën ma më, pra më, më të binëshme. E anullon, kjo është prea anulluesve më të dukshëm edhe më të Bindshëm pra të islamit ose të besimit një njeri ju Imami Bënbëtta Rahimahullah Në librin El Ibane As-Sughra Ka fan Pra obligim Ashtë Obligimi pa, pa diskutueshëm Ashtë besimi dhe pranimi I shdo gjëje që ka ardhë Prej Allahut Në thënë të cilën e ka sielë Për nga meri sallallahu aleyhi vësallem Pray Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe çdo gjë që e ka thënë Allahu është hak, është e vërtetë, absolute edhe obliguese, pra për secilin që ta besoi. Dhe nëse një njeri i beson të gjitha atyre që e ka që i kanë sjell pejgamberët, përveç një gjëje prej asaj, do të thonë atë që kanë pru pejgamberët, pray Allahu subhanahu wa ta'ala osfaya e Allahut, edhe është do gjithë që ka në të qofsin ato lajme, qofsin urdhra, ndalesa, e kështu me radhë. Pra, obligim është, sepse ajo është e vërtet absolute, e kanë silë të nga mërtë prej Allahut sëbëhanë huve të ala, edhe është obligim për se cilin që të besoj të gjitha. Edhe në qofse njeri u i beson të gjitha dhe, përveç një qështje, atëherë nuk ka dyshim se bëhet kafir, edhe kjo është me i gjma të, të, të, të gjithë dietar. Se kulisnami ibn Temia, rahimahullahu ka tham, prej veçorive, do të thën prej vetive veçuese të pejgamberve, është se kush është san ose kush e përçes, do të thon e nënçmon një pejgamber prej pejgamberëve të Allahut, ai vritet, do të thon si kafir me icma, pra me konsenzus të të gjithë dietarve. Edhe ai është Aja është murtët, dhe më thë një dalë prej feje Sigur nëse kishte më hu atë Më thë në kushë shonë një pengamer Njarin prej pengamerve Aja bëhet murtët edhe i dalë prej feje, kafir Sigur të kishte më hu, njësoj Ose nëse kishte më hu diska prej asaj që e ka sielaj Në të më thë në që e ka kumtu prej Allah wa e, Gjithashtu do të kishtë qenë murtët Pra është edhe nëse e shaan një pejgamber. Sepse imani nuk plotësohet pa pas besim plot në Allahun me laiket e tij, në librat dhe pejgamërt e tij. Mëtej ka thënë shekulli Islam i Islamit puntej më, të gjithë muslimanët i kanë besuar në të gjithë pejgamërt dhe nuk kanë bërë dallim mes asnjërit prej tyre në besim. Pra, i pranë muslimani i pranon të gjithë pejgamërt e Allahut dhe nuk e dalon njarin prej tyre. Dhe kush e mëhon njarin prej atyre pengamerve, aj është mëhues, ose mëzbesimtar, ndajtë të gjithë pengamerve. Edhe kush e shanë një pengamer, prej pengamerve, aj është kafir, dhe është obligim të vritet, në më thënë obligim i pushtetarit është qita vrasat, Dhe kjo është me i gjmaj, dhe më than, me konsenzus të djetarve Pasi besimi në Allahun Në pengamerte ti, në me lajket, like në libra të kështu me rad Si që u përment, ndërtohet mbi madhrim Atëhera aj që talet me Allahun Ose me librin e ti, ose me pengamerte ti Ose me fen e ti, ose me diska prej fesët ti Kjo, dhe më than, kjo talje e kundrështon këtë bazë që e përmendëm edhe e kundrështon islamin dhe më thënë edhe e ban njerion që të dalë prej islamit sëpse nuk ka mundësi me paramendu një besimtar i cilin e me adhron Allahun i beson Allahut edhe e do Allahun nuk ka mundësi të paramenduet që ajë gjithashtu talët me Allahun me ajetet e ti, me pengamert e ti ose me pengamerin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Me fejnë ti Ose me diqka prej fejnë së ti Me diqka prej asaj që e ka bëtë Lich me Allahu Subhanahu wa ta'ala Për këtë ka thonë Shekull Islam Bëntemi e Rahimahullah Nëse zemra është me bindje Se ajo që e ka thonë Për nga meri sallallahu aleyhi vësillem është e, e sakt është e vërtet Edhe në qëfë se zemra është e bindur se aja është i dërguar i Allahut, dhe edo, dhe, thënë, dhe zemra ka të asurin da i të dërguar i të Allahut dhe madhërim da i ti, atëherë është e pa mundshme që për krahës kësaj, gjithashtu aja dhe ta malkoj dhe ta shaj për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe thotë kjo, nuk është e paramendueshme. Përveç, nëse nuk, nuk e ka mendje në regullë, dhe thënë, nëse njeriu e dërgohen a merin sallallahu alejhi wasallam edhe esan at gjithashtu atëra kjo nuk mundet të paramendohet në një njeri vetëm nëse në vetëm nëse ai është i cmendur do të thonë nuk mundet një njeri me mendje të shëndosh me dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu anselam edhe me madrim ndaj tij gjithashtu të ketë dhe të bajë edhe tallje me të sallallahu alejhi wasallam sepse thotë do të thonë pra siksa i kuptohet se vetëm besimi se ajo që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem se është e vërtetë nuk mjafton. Domthon nuk është iman. Do thot vetëm njeriu thot se ajo që e ka prum pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem është e vërtetë, edhe vetëm kaq, kjo nuk e bën atë besimtar, përderisa nuk ka në zemër gjithashtu edhe madrim ve dashuri ndaj Allahu te ndai pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem dhe ndai fesi te. Do të thevë për këtë dim shembull, siç është për shembull Ebu Talibi që ka qenë i bindur se ajo që e thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është e vërtetë, mirë po, nuk e ka pranuar plotësisht. Ëve kur flasim për këtë se dashurinë e zemrës, edhe madhërimin me zemër, edhe kjo gjithashtu nuk është vetëm pretendim. Por gjendja jashtme, gjendja e dukshme e njeriu të e tregon se çka ka në zemër, si ka thënë Ibn Timia, rahimahullahu, al-zahiru dalilun ala imanil qalbi thubutan wa intifan. Do të më fam gjendja e dukshme ose ajo pamja jashtme është argument për atë për, për besimin në zemër. A ekziston ose jo? Domethën gjendja e jasme veprat, fjalët, ë edhe situatat që në për të cilat kalon njeriu janë argument se a ka në zemrën e tij iman ose nuk ka. Prandaj do të them, ë të gjitha këto i shtyrojm për të treguar pse tallja edhe përçeshja diçka e prej festas Allahut është kufër. Domethënë nuk ka mundësi që zemra të ketë edhe Iman, edhe dashuria, edhe madhrimi ndaj Allahut, edhe një kohësisht ketë edhe përqeshje ose tallje. Edhe ai imani, dashuria dhe madhrimi që janë në zemër tregohen jashtë. Edhe kur siat njeriu se tallhet me fenë Allahut, do të thotë se nuk i ka këto në zemër. <coughs> Sheikh Sulejman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahumullah, ka thënë A ka mundësi të bashkohet besimin Allahun dhe librin e ti dhe pengamerin e ti me taljen me këta Dëmë thënë, a ka mundësi që njeri ju në zemrën e ti të këtë besim dhe Allahut <coughs> të këtë besim në Allahun në librin e ti dhe pengamerin e ti edhe gjithashtu në zemrë të këtë dhe talje dhe përqeshje me këta me Allahun, me librin e ti dhe me pengamerin e ti Dëmë thënë Mir po ka thënë kjo është esenca e kufrit ose do të më thënë mënyra më e sfaqur dhe më e dukshme e kufrit. Do thotë nuk ka mundësi që të ketë iman në zemër, a me gojë dhe me trup ta përcjeshat për të cilën i beson. Edhe kjo është ajo që e, e ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, la ta'tadhiru kad kafaratum ba'da imanikum. Do të thënë maso arsetoni se ju keni bëu kufër pasi pas imanit që e keni pas. Për çeshje ose tallje, çka do thot, ëh, do të thonë për fshin nënçmim ndaj asaj me të cilën njeriu tallhet. Kurse sarja, gjithashtu, çka është se përmendëm disa fjalë dietarve, ku시 janë pejgamet. Çka është sarja? Gjithashtu sarja është më nënçmu me diçka me, me thonë fjalë ose me bo vepra e, e cila ja ullë vlerën edhe në nëshmonë. Kjo si që kuptonë se cili njerinë, se cilën gjuhë edhe se cilën fe, e kuptonë se cka është sharja është në nëshmim i dikuit. Prandaj, këto fjalë, përse unë që i ka përmendë Shekulli Stambi Pëntejmi e dhe djetarë tjerë, për sharja nëse për taljen janë të njajta. Dhe thot, talja është një kosishtë dhe sharja nd Dëmë thënë ati me, me të cilin talet Si që e sjarum Djetart kan i gjma Kan konsenzus se aj që eshan Allahun Ose aj që talet Me Allahun Me librin e ti Me diçka prej librit të ti Ose me e, pengamerin e ti Ose me fejn e ti Dë thëtë nëse tregon dhe një sharje ose talje Atëhere, pa marë parasyshe është serios, ose është duke, duke bë hajgare, si thonë, duke bë shaka, ajë nuk ka arsyje. Edhe vepra, ose fjalla që e ka thanë, është kufër që e nëzirë prej islamit. Edhe për kitë, si që thamë, disa herë, kanë, kanë transmitu se ka i gjma të djetarëve, disa djetarë, si që është Elqadi Iyadë, në librin e ti Shifa Ibn Hazmi të e të tjerë Ibn Al Arabi Rahimahullah në librin Ahkamul Quran ka than Al-Hazlu Bil-Kufri Kufrun dhe më than talja me kufr ose shakaja me kufr është kufr dhe dhe në qëfse e ban shakadikus duke bo kufr ajo është kufr edhe thotë përket nuk ka qondër shtim mes askujt prej ummedit ibn taymiyn rahimahullahu ka thamë nëse dikush eshan Allahun, eshan e san Allahun e san pejgamberin e tij ai një e san Allahun ose e san pejgamberin e tij ai ka bëu kufër edhe të dukshëm edhe të mrendshëm pa mar parasysh se ai sart si a beson se kjo është kjo çështja është haram ose beson se e ka të lejuar Domthan ka pa mar parasysh nëse ai thotë nuk bën me sa ose nuk bën mutall me fenë Allahut, mirë po, unë vetë po bëj saka ose kështu. E, gjithashtu edhe ajo është kafira ve nëse ajo të është halal, domthan padyshim. Edhe thotë ky është mendimi i fuqahave edhe i të gjithë ehli sunetit, të cilët thonë se imani është vepër, fjalë dhe vepër. Edhe thotë ibn Temia Ka thënë imam Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el Hanbali, i cili është i njohur me imrin Ibn Rahuje, kënë i dhiju Ishak ibn Rahuje, ka thënë ajo është një prej imamëve të diturisë që barazohet me Shafiun dhe Ahmedin. Aj ka thënë ka i gjma të muslimantë se aj që eshanë Allahun, ose eshanë për nga merin sallallahu aleyhi ve sellem, ose refuzënë diska prej asaj që e ka zbritë Allahu, ose vret në një pengamer për e pengamermet Allahut, a një është kafir, me këtë vej për që e bën, edhe nëse e beson edhe e pranon atë që e ka zbrit Allahut. Dëmë thonë, një njeri, edhe nëse e beson, edhe thotë që është musliman, edhe thotë që kurani është fjallë Allahut e kështu me ravë, pra nëse e bën diçka për e këtyre, e shanë Allahun pengamerin sallallahu anem sallem, refuzon dhe një fjall Kuranit, ose talët me diska prej kësaj, ose nëse ka vra dënjë prej pengamerve, si që ka ndollë, dhe më thënë, në kohët e lashta, pra në, edhe në qofë se e pranon pengamerin, por nëse e vret ose ndihmon në vrasin e ti, dhëtë të gjitha këto janë kufër që e nëzirë njëri unë prej feje, edhe nëse i ka tjera, dhe më thënë besimet tjera në regullë. Basta i vazhdojnë i bëntejmia, Rahimahullah, dhe të Dhe këtë fjalë gjithashtu e kanë thanë Djetarë të më dhebi tonë dhe djetarë tjirë Pra kush e shanë Allahun Aja është kafir Pamar parasysh a është duke bër shaka Ose është serios Duke u bazu në ketë ajetë Dhe më thanë ketë ajetë që i përmendim Dhe kjo, thot i bëntëmija Dhe kjo është e sakta Për të cilën nuk ka dyshim Gjithashtu i bën në gjejmë El Hanefi në librin El Bahrur Ra'iq ka thon kush e thot fjalën e kufrit duke utall, do të thon duke boshaka ose duke lut, ai e, është kafir te të, të gjithë dietar. Do thon mendimi i të gjithë dietarve ose ai që e thot kufrin edhe duke utall, do thon është kafir. E, për ta kuptuar argumentimin me këtë ajet, do thot duhet me përmend edhe shkakun e zbritjes së ajetit. E shkaku i shpalljes së këti ajeti është duke u këthyj prej luftës të bukut në një vend kër janull për nga meri sallallohon e sëme dhe sahabët për të qëllodh disa njerëz një, një grup njerëzis kanë fol edhe kanë, kanë qesh edhe ka thonë dikush mara e na mithle kurra i na haulai ak dhe be al sëna duke më thonë nuk kemi pasi këta ledzuesit tanë, që ka në ledzojnë, dhe më thëmë në ledzojnë Kurënin, e ka, i ka pasë për qëllim për nga merin sallallahu alam sallam dhe sahabet. Ka thëmë nuk kemi pasi këta më gjinjeshtarë për kagoja, edhe më të interesunë për barkën, dhe më thëmë që du në vetëm të haunë, edhe më frikacak në luftë. Pra nuk kemi pasi këta në luftë, edhe më gjinjeshtarë dhe më të interesunë pë me kete kanë pasë përqëllim, si stash, eh, për nga merin së lëlloha një mësëllim, dhe sahabët e ti. E, në mesin e këtyre, ka qenë një iri prej sahabëve, edhe është hidru shumë, prej kësaj fjale, edhe i ka thonë këdëbëtë, në thënë gjenjeve, vëllakin në ke munafik, për ti qenë ke munafik. Edhe ka thonë, në ne do të skojtë të ti tregoj, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe osnis, mirëpo kur kam rënëte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, përpara ati i ka ardh spallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me kët ajet. <coughs> Atëre këta njerz që që janë tavlë që stua kanë bisedu, kanë sku për tu arsyetutë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i kanë thënë se ne vetëm bësi muhabet, do të thon për ta kalu rrugën, për ta leçu do të më farnu temën për ta ka kalu kohën. E kështu me radh, mirpo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e, është thry. Ka than Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu, eh e siç sa si ju grivisin kont nëpër gurzit, do të thonë ka qenë kapur për kërpesin e, e devës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ajo e ka e ka ngre zak, do të thonë që kam ty kanë përjak nëpër gur. E, kurse edhe i ka thonë kështu Për nga meri sëllallahu alaihi sallam Mirë po për nga meri sëllallahu alaihi sallam As nuk e ka shiku Edhe nuk ka shtu as një fjal për tej Kësaj, dhe më thënë që e ka urdru Allahu Që thotë Vële in se elte hum Leja kulunne innema, ku, innema kunne ne khudu vë nelab Dë thotë nëse i pyet Ata dë thonë ne vetëm u talëm dhe lujtëm Edhe këtu e ka urdru Allahu kul Pra thuej Abillahi wa ajatihi wa rasulihi këntum të stëhziun Më thëna me Allahun Me ajetet e ti dhe me të dërguarin e ti Talëshit La ta të dhiru Më suarësia toni Kad kefertum ba'de imanikum Ju keni ba kufër pasi Keni qenë, qenë besimtar Edhe këj Ajet është argument I padushimt se Talja me Allahun Si që ka thoni bëntemija rahimehullah që ajet nuk as ti pa dyshim se tallja me Allahun është kufër. Edhe këtu që Allahu i ka përmend argument ajetet edhe penga merin. Nuk do të thonë se këto të dyja janë kust, pra vetëm nëse njeriu tallhet me Allahun, do të thotë se ka bërë kufër. Gjithashtu, nëse tallhet me ndonjë ajet të Allahut, ka bërë kufër. Nëse talët me pengamerin sallallahu në sim, pra, si cila është në vete, nuk është qëlimi se duhet më talë me të gjitha. Edhe nëse talët me diçka prej fejstë Allahut, që ka dojtë që tjetë, që e ka zbritë Allahu, ose që e ka sëqaru pengamerin sallallahu në i hivësallem, sepse si që kemi përmenë shumë herë, ajo që ka ka folë pengamerin sallallahu në sim, gjithashtu ka qenë vetëm shpalje prej Allahut. <coughs> edhe në qovëse është ndë një vepër prej suneteve ose prej vepërave të preferuar a më të vogla, edhe në qovëse është diçka që ka të bëj përshënë si kur miswaku, si kur pastrimi i muslimanit e kështu me rad, nëse njëri u talët me diçka prej këtyre, ajo është kufër që e ndzirë njëri unë prej islamit. E njajta vlenë, dëmë thënë nëse kjo vlenë për taljen, nëse e thunë një fjalë që është vetëm në s'ka dyshim se vlenë nëse sharja është ma me seriositet. Dëmë thënë, ajo është edhe ma parsore, si që ka thënë i bëntemija, rahimehullah. Mirë po është merëndësi të sëqerohet edhe një qështje në livje me sharjen. Nëse njeri ju shanë diçka e cila i atribuat Allahut, mirë po ajë nuk e ka përqëllim Allahun, Ajo nuk është uh, kufër, do të them sikur në hadithin kudsi ku thot Allahu subhanahu wa taala yudhini ibnu adam, do të them biri i Ademit më shqetsën. Yusubuddahra wa ana ad-dahru, do të them e sham kohën, kurse un jam koha, kaj, uqallibu al-laila wan-nahar, do të them ndroj natën edhe ditën. Do thot nëse njeriu e sham kohën, e cila i atribohet Allahut subhanahu wa taala, por nuk e ka qëllim Allahun. Atëh, kjo është, do të them mëkat i madh, vepër e shëmtuar, mirë pa, nuk është në këtë temë për të cilën po flasim, nuk është çarrje ndaj Allahut subhanahu wa taala. En-Nasa'e di se kjo është, do të them sikur në ket hadith, është sqetësim për Allahun. Pra ku është argumenti se nëse e shan kët nuk është kufër, sepse Allahu ka thënë youdhini ibn Adam, do të them më shqetson nuk ka thën se e, më shaan ose ka bo, ose bën kufër në mua, më mohon mua sepse është an kohën, por kjo është shqetsim ose hidhrim ndaj Allahut subhanuhu te ala, nëse njeriu s'an diçka që që lidhet me Allahun. Ë nëse pra siç thamë se nuk e ka qëllim Allahun, atëherë nuk është kufër, po është mëkat i madh. Anë qofë se e ka qëllim Allahun Atërë nuk ka dyshim se hi Në këto argumente që i përmendëm e, Edhe një qështje tjetër është më rëndësi A është talja me njerëzit e mirë Me djetartë ose me nëzënzit e dijes Ose thyrësit në fejnë Allahut A është kufër ose ja Këtu Të më thënë duhet të bëjtë së që qërim Pra ka Dhy raste Nëse tallja edhe përçeshja lidhet me personalitetin e aty të njerëzve, edhe kjo nuk ka dyshim se është mëkat. Do të më thonë, më tall me njerëzit për krijesën, do të thonë siç e ka kriju Allahu subhanahu wa taala ose diçka e ngjashme është prej mëkateve, si që, për të cilën ka urdh, ka ndalu Allahu, siç thot në Ajetin wala yaskhar qaumun min qaum dhe më thënë, mësë të talet dikush me dikant tjetër, përse ndoshtë ata janë edhe matë mirë se këta që talen, dhe më thënë. E, sidomos, nëse ka të baje me njerës të mirë me e, evliat Allahut, ose me djetar të islamit e kështu me radhë, më katë i është dhe më i madhë. Por, nëse e ka përqilim me taljen e ti, sunetin për të cilin ata thrasin, ose fenë të cilin e si arondë shpjegojnë atëherë në këtë temë do të thonë ashtalli me Allahun dhe me ajetet e Tij ose me pejgamberin e Tij sallallahu alaihi wasallam. Talja ka mundsi, sigur tham fillim, mundet më qenë me fjalë edhe mundet më qenë me vepra. Do të më fjalë e diet sigur nëse thot, sigurisht ata që kam thonë se nuk kemi pa ma gjinjeshtare kështu me radhë ato janë fjallë ose sigur fjallë të ndryshme shka i thojnë njerëzit edhe njetën e përdiqme edhe sidomos ata shka i luftojnë islamin në për e, media në për mjetët e informimit dhe më thanë që i nëndshmojnë vepratë ndryshmet islamit sigur mbulesen si mjekrën si e skurtimin e pantallonave ose ekstumerad, ekstumerad. e kështu me radhë kështu me radhë do thotë ato janë sharje ose tallje e fesa Allah me fenë Allahut do të thonë me fjalë. Edhe ka gjithashtu tallje me veprë, do të thonë me imitim ose ose me bërë me shenja, me si kështu me radhë me xtrëmbrimin e gojës, me nxjerrjen e gjuhës e kështu me radhë, ato janë gjithashtu tallje prançose janë ndai prançose bëhen në lidhje me fenë e Allahut, në lidhje me Allahun pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem e kështu me radh, atëra ata janë kufër, pa mar parasysh sa bëhet me fjalë apo me veprë. A do diçka thalli me bidatxhin? Që nuk zgjeno të rretholet tetarësi. Ajo bidati nuk është pjesë e fesë të Allahut. Prandaj e the thot nuk mundesh me thon se tallja me bidatin ose tallja me fenë Allahut sepse bidati është diçka jasht është diçka që është jashtë fesë Allahut subhanuhu te ala mirëpo besimtari pasuesi sunetit nuk i përdor ato metoda të ulta domethan me bë davetin e tij me, me me tallje me përcëshje por e bën me sjelljen e argumenteve me sqarim Me dituri, me urtësi Do thëtë se Ka mundësi me ndodhë Që nëse dikujt i ja atal bidatin që ka e ban Ajme të ta atal sënetin që e ban Kurse kjo mundët me hi Në ndalesën Ku ka thënë Allahu Pra ku ka ndalu Allahu Që të shahen të avuruarit e tyre Më thënë mësi shahen i të avuruarit e tyre Fe jesubullaha adhën e pa gjerë ilm, do të thonë se ata atëreshajn Allahun pa dituri edhe me armiqsin ose me teprimin e tyre. Do thotë nëse ja shan të adhuruarit e tyre, atëherë ti bëhesh shkak që ata ta shajnë Allahun. Edhe nëse ja përçesh bidatin, edhe bëhesh shkak që ata ta përçeshin sunetin, atëherë mundesh me marr pjesë në mëkatin e tyre. Wallahu a'lam ala wa sallallahu 'ala abdhihi wa rasulihī nabiyyin Muhammad